Съработници на Бога. Настанаха дните на братската среща. Въпреки ограничителните условия, дойдоха приятели от всички краища на страната. Домът се изпълни с народ. Много от гостите се разположиха в градината, както можаха. Бяха дни на големи изпитания и страдания. Човечета се изтребваха обезсмислено, методично, научно. Неизвестността тегнеше над всички. Само тук, в братската среда, трепваше малко радост, царуваше мир. Имаше деятелна мисъл. Човек тук може да си отдъхне като в пристанище. Всъщност любовта е, която прави чудото. Но необходимо е човек да има познание за нейните закони, правила и методи за приложение. Това знание даваше учителя в своите беседи и лекции. Рано сутринта ние се събрахме на молитва, след което учителя държа беседа. През целият ден той приемаше гости и разговаряше с тях. А от време на време излизаше навън под големи орех, и тогава всички се събирахме около него и почваше общ разговор. Най-първо майката шета на детето, а когато поръсте, и то трябва да помага на майка си. Когато някой иска да изворе нивата, чака ли тя да дойде при него? Не, той отива при нея. Когато някой иска да вземе вода от извора, чака ли изворът да дойде при него? Не, той отива при извора. Значи не трябва да чакаме Господ всичко да направи, а и ние трябва да работим. Човек може да живее само по един начин, като служи на Бога. Ние искаме да служим на Бога, понеже всичко сме получили от Него. Ние сме имали доверието Му, дал ни е всички блага през вековете. И ако не искаме да Му служим, де е благородството ни. Като казвам, че трябва да изпълним волята Божия, разбирам, че сме поставени като касиери на Божията банка, за да услужваме на хората, защото всичко, което имаме, е от Бога. Ние сме дошли тук на земята, за да видим, какво е направил Бог, да влезем във връзка с Него и да направим нещо за Него. Един стих от Евангелието казва... Ние сме работници на Бога. Като работите за Бога, вземате участие в Неговата работа. Тогава всички желания на човешката душа се осъществяват. Обаче не желайте да постигнете всичко изведнъж, не желайте всички цветя изведнъж да цъфнат.